На Чубинського напав тепер страх. Ганебний, підлий страх. Він це розумів. Що ж робити? Куди подітись? Він не хотів загинути такою безславною, страшною смертю? Сховатись? Ні, не самому, ні, а всім. Це очевидячки. Він озирнувся по хаті. Жінка стогнала напівпритомна і стискала руками голову. Варвара тупала біля столу. «Втекти? Куди?» Десятки планів займались у його мозку, як блудні вогники, і зараз гасли. Ні не те, ні не те. Звірячий жах ганяв його по хаті від дверей до дверей, а він намагався гамувати його і весь тремтів. «Не втрачай голови, не втрачай голови!» – говорило щось у ньому а думки так і бігали в нього, як у звіра, що піймався у пастку. А? Що таке? Чого вона хоче? Що? Сніданок чи подавати? А, то Варвара це трохи опам'ятало його. Що ви говорите? Чи подавати, питаю, сніданок? Сніданок? Не треба. Ви ж чули? «Чому ж не чула?» «Ха-ха! Те! Ха-ха!» зупинило його серед хати. Він помітив, як здригнулося лице Варвари, мов спокійна вода од виплеску риби, і одна з хвиль докотилась до нього. «Панів б'ють!» – жалібно пояснив пан Валеріан і з дивуванням побачив, що сите тіло Варвари тіпається Немов од стриманого сміху. Чого ви? Я та. І раптом сміх той прорвався. Ха-ха! Б'ють і нехай б'ють. Годі вам панувати! Слава ж тобі, господи, дочекалися люди! Вона аж перехрестилася, лице в неї наллялось кров'ю. Очі спалахнули. Вона підперла боки червоними голими полікоть руками і хиталась від сміху, як п'яна, аж великі груди її скакали під заяложеним обранням. Ха <ріст> ха. <ріст> Вона не могла здержати сміху непереможного, п'яного, що клекотів у грудях, і лиш як піну викидав окремі слова. Ха <ріст> ха. «Всіх викоринити! Ха-ха! Щоб і насіння! Всіх! ха <смір> Вона аж хлипала. Той дикий регіт один скакав по хаті, і було од нього так болісно і лячно, як від шаленого танцю гострих ножів, блискучих і холодних. Немов дощ блискавок сипав той сміх, щось було убійче і смертельне в його переливах і наводило жах. Шубинський аж ухопився за стіл, щоб не впасти. Той сміх бив йому просто в лице. Що вона говорить? Щось неможливе, безглузде. Пані Наталя перша скочила з місця. Геть! Крикнула вона тонко й пронизовано. «Геть! Вона ще дітей мені поріже! Жени її! Геть!» Варвара вже не сміялась. Лиш груди в неї все ще скакали, а голова схилилась низько. Вона поглянула скоса на паню і, забравши боберемок посуду важкою ходою, подалась до кухні.